Avarul de Moliere Traducerea Alexandru Chivitescu distribuție, Virgil Oveșanu, Stella Popescu, Monica Davidescu, Eugen Cristea, Claudiu Blonț, Delia Nartea, Petre Lupu, Radu Panamarenco, Alfred Metriu, Regia artistică, Dan Cuican.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 Dacă se întâmplă ca slujitoarea să-i dezvoluie taina noastră Nu, nu, nu, nu, nu-i poți câștiga și pe unul și pe celălalt Firea tatălui și firea fiului sunt atât de deosebite Dumneata însă ar trebui să te folosești de dragostea Pe care ți-o arată fratele dumitale, Cleant uh -huh. Pentru a-l atrage de partea noastră Cleant, da. uite-l că vine Eu mă duc, Elise. te rog Folosește-te de prilejul acesta pentru a-i vorbi da. Te rog Nu știu dacă voi avea puterea să-i fac vreo destăinuire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 De aceea pe care o iubești? Nu încă, dar sunt hotărât și te rog încă o dată stăruitor Să nu întrebuințezi -mi niciun mijloc pentru a mă bate din drum. Frățioare, îți par eu o factură atât de nesăbuită? Nu, no, nu, no, nu, no, surioară, dar tu nu iubești Și n-ai încercat duioasa stăpânire pe care dragoste o pune pe inimile noastre Așa că mă cam tem de cumințenia asta Vai! Ta. Frățioare, să nu vorbim de...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 Și, în schimb, azi, pentru nevoile mele, sunt siriță, m-am împrumutat în dreapta și în stânga. Uh, Ți-am vorbit de toate astea, surioară, În că mă vei ajuta să aflu ce gânduri nu trește tatăl nostru privitor la sentimentele ce mă frământă. Te ajut? Să știi ceva, că dacă va fi însă potrivnic, plec din locurile astea, cu fermecătoarea fătură pe care o iubesc, și cerul ne va hrăzi amândouă noroc? Dacă la fel se petrec lucrurile și cu tine, s iubită, iar tatăl nostru se împotrivește de o potrivă, atunci îl părăsim amândoi. Da! Da? Drept e că pe zi ce trece ne dă noi prilejuri să o plângem pe buna noastră mamă. <tii> Plecă-te haide în parte! Vino! <stimulus> De de atârhar, bun, de a târnat în spânzuratoare. Ce teoplești? O, n-am pomenit mai a puriciți ca că blestematul ăsta bătrân. Și mă gândesc de că de fără de doar, de doar de și poate, are petracon ce el a... acolo. Ce, ce, dar pentru ce mă goniți? Vă zic că mai îndrăzneșe mă și întreb mai în peliza de mamă, mamă, mamă, ești ești ești eș, că te fac părume? Ești, ești ceva, ești rău m-am făcut. Ești, cine v-am făcut eu? Fiul dumneavoastră m-a poruncit să l-aștept. Aici! Tu și-l așteaptă în stradă! Să nu mai pui piciorul în casa mea! uș bă, bă, bă, m-am da. să și-am mereu în prașa mea o iscoadă care cotrove prin toate colțurile, că uitând ce mai e de furat! asta e bună! Dar cum naiba ar putea cineva să vă fure? Toci. Pe dumneavoastră? Care încuiați tot...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 eu Aleu, aici. tremur de frică Să nu fi debuit bani Băi, băi, băi, băi, tu ai viz Stare să umple orașul, că am bani, ascunș A, va să zic că Aveți bani, ascunși Nu, pungașule, că n-am spus asta Ați spus Am a -a spus că a furisit cu mești O să dai sfoară, că am bani Plec, aveți, plecă de aici. aici Îți mai spun o dată, ieși, hai, da. plecă E uite că plec, uite hai, că plec Ai, stai, pleci Vino, vino, vino aici N-ai luat nimic? Ce-aș putea lua eu de la dumneavoastră? Păi, arată mâinile, arată-mi Aici, aici, aici, în buzunar. Aici n-ai vrut nimic cu. În buzunar, cautați-mi, bă, bă, bă! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Da, ciuma să ia pe zgârciți, ce, cu zgârcenia lor cu tot Da, -ă ce Ce ai spus zgârciți și dezgârcenie? Am spus să ia ciuma pe zgârciți, cu zgârcenia lor cu tot De Na. ce de, de, de, de, de ne vorbești? De zgârciți De ce care sunt uh, zgârciți? Păi e roi și ne Ce înțelegi prin roi și ne simțiți. Da, dumneavoastră, de ce vă supărați? Nu cumva vă închipuiți că de dumneavoastră vorbește. Nu știu mai ce în timp eu e treaba mea, tu să răspundem cu cine vorbește. Hai Ea... <coughs> Vorbeam cu cipilica mea, poftim. Cipilica. Da, ce, m-am piedicat C să i blestem pe, pe zgârciți? Nu. Nu să ia pe zgârciți. Da, să trâncănești și să fii obraznic. Ciuma, ciuma, ciuma, ciuma, ciuma. Ciuma, ciuma, ciuma, ciuma, ciuma. Stai și gură! Ciuma, ciuma, ciuma, ciuma, ciuma! ciuma, ciuma. Dar n-am pomenit numele nimănui! Te ah, omor, te omor, râmbă taie dacă nu-și plăvește! Uitați, uitați Am găsit aici un buzunar! Uitați unul la piept aici! Ia, bucurați-vă! Uite ce buzunar mare am! Repede, n furat! Nu v-am furat nimic! Nu v-am furat nimic! Nu v-am și Atunci adiu. Hai, du-te, du-te, lasi toți răce, du-te, că-s domnul ăsta. Dar eu, dragii, să-ți spășire. Ești, ești n-am ce zice, ciuma. Ești, n-am ce ciuma, ciuma, ciuma, Bleste O, oh, blestemată slugă. Oh, mi-a scos sufletul. Auzi, să nu te mai văd Auzi. Ah, Fără-nvăială, nu o treabă ușoară să ții în casă o mare sumă de bani și ferice de cel care s-a străduit, să o dea cu dobânda.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 Păi, cu toate astea mă întreb dacă a fost lucru cu minte să îngrop în grădină cei 10.000 mii de galben care mi-au fost înapoiați ieri Zece mii de galben De a este o avere o, Doamne, cât aici ce să mă trădesc singur, mă luat bura pe dinainte Ce e cu voi aici? ce aici? Ce? A? A, nimic, tată, nu nimic Sunteți de mult aici? A, nu, nu, nu, noi de-abia am sosit Ați auzit adineaua ce am spus? ce nu. ai spus? Nu, O vorbă, două, o vorbă, două Toți ați auzit voi? Ne spuneam eu cât de greu e să găsești bani A? Și de unde dă Dumnezeu să am 10.000 de galbe Asta spuneam Ai, pentru numele lui Dumnezeu, tată, Nu are niciun rost să te plângi Toată lumea știe cât ești de bogat Ce? Ce ai spus? Eu... Cum adică? Da. Ești destul de bogat? Da. Cei care spun asta mint, mint cu nerușinare, nimic nu i adevărat. Și cei ce răspândesc vomuri de, de soi, ăsta sunt niște ticăloși. Da, da, da, da. Pentru ce te înfurii? Mi se pare ciudat, dar nu mă mai întrerupe. Și tu, mi se pare ciudat că tocmai copiii mei nu mă cred și trec de, de partea dușmanilor. Se poate așa ceva? O să mă găsiți într-o bună zi cu berigata tăiată, fiindcă s-a dus, vezi că sunt captușit cu aur Dar ce cheltuieli atât de mari fac eu? Cheltuieli, mă întreb ce el! Uiți în ce veșminte falmice te de prin, prin oraș Da Păi ieri a? Da, ia, chiar ieri Ieri, ieri o mustram pe sora ta Hai, Dar în ce te privește În ce te privește e și mai rău Te gătești, parcă e fi cine știe ce nobil Și ca să umble asel îmbrăcat Înseamnă că mă ciupești! Cum? Mă ciupești! Cum, cum, cum te ciupești! De unde e tu atunci bani Ca să te împopoționezi în halul ăsta, a? Eu, tata? Da Află că eu joc la cărți ce? Și pun pe mine tot ce câștig Foarte prost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 ce? ce faceți aici? Ce vă, ce, ce vă faceți semne? Ce sunt semnele astea aici? Uh, uh, ce sunt semnele astea? spune uh, de -a, de -a, de -a... Tata, uh, ne Tată, ne fratele meu și cu mine care să înceapă. Fiindcă, tată, uh. vrem să spunem fiecare câte ceva. Da, bravo. E, atunci s-a nimerit foarte bine. <sus> Pentru că și eu am ceva să vă spun la amândoi. Da. da. Tată, noi vrem să-ți vorbim despre căsătorie. Da. Bravo. bravo. stai să luăm loc. Ia să luăm aici, să acolo pe, pe canapea, ah, despre căsătorie. Iar în ce mă privește, tot despre căsătorie e vorba. <laughs> Extraordinar. Uh, dar ce te-ai speriat așa? Nu, mai că... De cuvânt sau de ceea ce înseamnă el cu adevărat? <laughs> Tată, ne temem amândoi de căsătorie fiindcă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 Tată, e o, o ființă fermecătoare Este, este, este. bine că și tu gândești La, <gântu -i> Sănătate, nu credeți Că și, o fată și, cu e, asemenea însușiri Merită să-ți atragă Luarea aminte Bineînțeles, bă, da, tată, bineînțeles Ce fericire să o iei în căsătorie Și încă, ce fericire <gântu -i> Vreau să oh, Doamne, doamne, e o mică piedică Ce fiindică? Bănuiesc că n-are a trebuie Tată, tare. tată, dar nu trebuie să te gânde la avere. Când e vorba să te căsătorești cu o fată Atât de desăvârșită... Nu, nu a, a, a, Uite, bai, ce bucuros Sunt bucuros că simțiți la fel ca mine Deoarece Tată! nevinovăția și și Înfățișare da. mi-au cucerit inima Poftim Gata Nu uite, chiar în clipa asta sunt hotărât să o iau de soție ah! Da ah! Da Sunt hotărât ah? să mă însor cu Marian. Puteți să-l pe și Dar să văduc... de soție? Da, vă iau de soție, iar tu o să iei o văduvă. Oh! De care mi s-a vorbit azi dimineață să știi. Elis, ah, pe tine, da. vino, vino lângă mine, fata mea. Da, da, da. Pe tine. Mm, mm, mm, mm. <coughs> te dau după seniorul Anze. <coughs> seniorul Ah, da, Bărbat matur, prevăzător, înțelept, care nu are mai mult de. 50 de ani, nici atâta, nu cred că Și despre care oh. se spune că e foarte avut uh, Iartă-mă, tată, dar uh, nu vreau să mă marit cu el Iar eu, titica mea dragă, am hotărât să te mărit Iata, uh, Tata, de dar, slugă mă... plecată, seniorul lui Ansel, uh. dar eu nu mă marit. cu el Ba da, te vei căsători cu el chiar de seară oh, Chiar de seară? Chiar de seară, gata? Uh asta nu se întâmple dragă tată, n-ai cum să mă convingi. Ce vorbești, v-am să te constrâng. Mai curând mă omor de cât să mă mărit cu un asemenea. N-ai să bărbat. te omoarjei de bărbat. Hai sunt drozneală. Cine mai pomenit o fată vorbind cu tatăl felul ăsta? Ia da, vezi, ia vezi, ia da, vezi da, a da, da. cine -a mai pomenit un tată care s și mărit de fata afându-ne? Nu că e o partidă fără de cusur și sunt încredințat că toată lumea v-am A Legea asta. Uite ar pe Valer venind, consim să ne fie judecător. Consim.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 Dumneavoastră aveți dreptate Dumneavoastră nu greșiți niciodată Bravo, bravo, bravo ești da. un om de treabă Chiar asta seară da. Vreau să dau de bărbat fetei mele da. Un om pe cât de înțelept da. Pe atât de bogat Iar ziua, ia, asta Că-mi vine, vine, vine da, acum că... asta râd de nas, auzi? Bătându-și joc de alegerea mea Ce spui de asta? Ce spun eu? Ce spui tu? Eu spun Spun că sunt de partea dumneavoastră Dar, dar, că și domnișoara la rândul ei Dacă te-ai gândit bine, nu judecă prost Ce mă duc Valer? Dar, vader, dar Anzel, grozavă Voi de mine, pune nimic mai păi adevărat și atunci Însă domnișoara v-ar putea răspunde că n-ar trebui să pripiți lucrurile da. Că ar fi nevoie de un oarecare răgaz, așa mai așa răgaz. De mine. Nu, mai, nu mai vorbiți atât. E un prilej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 Care să spune că în asemenea împrejurări trebuie să ține seama și de ce simte fata De ce simte, de ce nu simte fără gata Am înțeles, la asta nu există niciun răspuns O știu prea bine Fără zestre Fără așa e Cu asta le-ați închis gura la toți, fără zestre Cum dracu să te mai împotrivești? Cum? Ce? Parcă la câine, Câinele? Nu au venit cumva să-mi fure bani. Așteptați să mai aici că mă în Da, da, da, da Valen, da. de ce ți-ai bătut tu joc vorbind în felul ăsta? Eliz, Eliz, înțelegem, și pe mine n-am vrut să-l întărit. Cum? Da, poate așa izbândim mai ușor Dacă-l înfruntăm cu tărie stricăm tot Ascultă-mă ce spun Prefăte ascultătoare la tot ce vrea Așa îți atingi mai curând scopul Scopul?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 Trebuie să asculte de tatăl ei Să nu iasă din cuvântul lui Ai Ce rost mai are să privească Dacă bărbatul e frumos sau urât Și când cuvântul hotărător Fără zestre Este rostit Se cuvine să ia ce i se dă Bravo, bravo Uite ce înseamnă să vorbești cu înțelepciune Ia, ia, ia, ia, sa-ți-vă-mi pace Eu nu mai Treci, să p -pa, p -pa, de, de, de, stăpâne, stăpâne, stăpâne, știi ceva? De, da. Eu mă iau după ea ca să urmez cu sfaturile așa. pe care am pornit așa, să bravo, le dau bravo, bravo. Și să n-aveți nicio grijă bravo. Bravo. O potolesc eu, Fără zestre! Fară zestre, potolește, potolește, potolește, bravo! Ia să-mi iau eu hainatului, am pus-o, așa Să dau o prin oraș Dar mă-ntorc curând Băi, ce băiat cum se cade, fără zis, fără, da, vorbește ca din carte. Ferice de cine are un slujitor a el. La fleși! Ticalosule, unde te-ai vărât? Aici, bune. Unde aici? Nu Ai. ți -ai poruncă? Da, da, da, Și pune, eu am venit aici hotărât să te aștept, dar părintele Dumitale, care n-are pereche pe lume de cârcotași, mânca la arciuma, m-a dat afară împotriva voinței mele, pacât pe, pe ce să mă sting, în da, ce a, -a, a Cum mai merg treburile noastre? Lucrurile s-au îngrucat rău. De când nu te-am mai văzut, am aflat că tatăl meu și cu mine iubim aceeași fată. Ce? Tatăl Dumitale?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 și a să stres putința de a împiedica căsătoria asta nesăbuindă. Mm -hmm. Da, mm -hmm. ce răspuns să-mi aduci? <coughs> ce răspuns? <coughs> ce vrei, stăpâne? Asta e, vai de cei ce umblă după împrumut. Da. Trebuie să înduri răspunsuri unele mai năstrușnice decât altele când ai de face cu cămătarii. Și atunci? Nicio <coughs> Mm -hmm. Să vedem, nu se știe încă. Uite, și pun Simon, mijlocitorul la care am fost îndreptați, se jure pe toți sfinții că i-ai cucerit inima cu înfățișarea dumii La da, da, da, da. O să găsesc sau nu cei 15.000 de franci de care am nevoie. Da, bineînțeles, da, sigur că da. Cum? De, da, da, cu anumite bușării!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 Brașiva, ce Frasin, Da ce cauți Ce cauți pe aici? Ce cauți aici. Da? Ce fac în toate părțile învârtesc treburile, A -a. dragul meu. Dau oamenilor o mână de ajutor A -a. și trag cât mai mult câștig din darurile cu care sunt înzestrată. <laughs> Brașiva, la vezi? Da, ia zid, -ă, ai pus ceva la cale pentru stăpânul nostru? Da la cale cu el o treabă nu tocmai grea Aha. din care să mă aleg cu ceva câștig. Pe la el? Da. La jupân Harpagon? Da, da, Trebuie el. să fii tare străvană ca să poți să scoți ceva de la ele. Da, da sunt anumite trebușoare care aduc cât nu gândești. Hai, lasă-mă, văd că nu-l cunoști pe jupân Harpagon. E. Jupân Harpagon e cel mai neomenos dintre oameni. Lasa, e muritorul cel mai aspru și cel mai strâns la mână dintre toți muritorii. Da, nu mă cunoști, nu cunoști pe mine. Pe jupân, oricât la indatorat e. nu e echip să-l facă de lege pungii pentru Lasă-l, lasă, că știu eu Cum să mulg oamenii Și cunosc taina De a-i face să-și deschidă inimile Hai, la da, el lasă sunt fleacuri Pune așa că n-ai să-l înduioșezi Când e vorba de bani, îți spun eu În privința asta e catâr dar un cat în stare să scoate din fire o omenire întreagă, îți pună să trep că nu-l plintești, pe jupân Harpagon. Lăsă, că vine, vine, vine, Eu am plecat. Jupân Harpagon, doamne, doamne, dar ce bine arătați. Și da. aveți un obral, un obrăjot, da. no plesnește da. da. da. de sănătate. Oglide, niciodată, -mă să mă... niciodată nu m-am văzut mai tânăr și mai vesel. Da, aici acum se pare de așa. te știu, n da. de tata, atât de fald. Pe cuvânt, frosin, vorbește serios. O, și cunosc băieți de 25 de ani, da. care arată, bă, ah, mai bătrân ca dumneavoastră. Da, cu toate, auzi, frosin, nu mai aproape. cu toate asta, eu am 60 de ani Bătuți pe muchi. Toate ce deci înseamnă șaizeci de ani? Ia o vorba, sunteți în floarea vârstei și de-abia de aici începe... ...vremea bărbatului. Poate că ai dreptate. E. Da, da, da, da, 20 de ani mai puțin ca. Bine, după părerea mea... Nu, glumiți, glumiți, domnule. Da? Dumneavoastră n-aveți nevoie de asta și sunteți făcuți dintr-o plămadă să trăiți până la 100 de ani, ascultați da. da. Și pe copiii dumneavoastră și pe copiii copilor lor... Do dumneavoastră îi duceți la groa. Foarte a. bine, îi duc! Ea? A -a? Ia spunem, cum merg treburile noastre? Oh, ce mai întrebați, jucând cartagon? Ce-am pus eu la cale și, și n-a mers? Și a? ce, ce, ce, ce-a ce răspuns? Că e bucuroasă! Să se înrudească cu dumneavoastră. Iar, când am adăugat că cineți foarte mult ca mariani să vină astăzi seara aici, a, da, da, da, da. când are loc căsătoria fiicei a, a, da, da. a primit numai decât să o aduc eu. Află frosin, că sunt sirit să dau o masă în cinstea lui. Foarte, foarte Știți cine, senor Ronze, da, da, da, o, o cunoaște, da. o cunoaște. Așa că mi a bine să cineze și ea. Da, da, da, da, da Așa că nu? spre seară vine aici Să o vadă pe fata dumneavoastră da. După că ai două răită prin Iarmaroc Și urmă se întoarce la cinci Asta, stai, stai, că am da. găsit Atunci să se ducă împreună la Iarmaroc da? Le împrumute o careta mea Așa cum de folosim Ai adus da. vorba cu...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 și nu e mofturoasă la mâncare asta na, E obișnuită să se hrănează Așa cu salată, lapte, brânză, cartof. cartofi, cartofi Asta înseamnă jupinată, O economie bun. pe an De cel puțin 3.000 de franci bun. Pe lângă asta să Nu se gândește decât să fie curat îmbrăcat Atât da. Nu-i plac veșmintele bodorbite deci, Gioaierurile scumbe Prin urmare Încă 4.000 de livre puse da, de o da. Mai apoi are groază, da groază de jocurile de noroc. Aici... Am... Da, lucru de neobiștit astăzi la femeie. Deci, deci, ascultați-mă. 5.000 de la joc. 4.000 de la îmbrăcăminte și giuvairul. Asta face 9.000 de livre. Cu cele 3.000 de scuze economisiți de la mâncare, poftim, da. poftim. 12.000 da. 12 de, bine, de bine, auzi, dai, la, la, la scala asta mea rămâne de văzut dai, a, Auzi, frosin da? Mai e ceva care mă neliniște Ce mă neliniște? Fata e tânără, știi? Da, știi? Păi, și tinerii, știi tu cum e cu, De obicei îndrăgesc pe cei de seama lor Și le caută tovărășia oh, oh, oh. Pare-mi-e teamă că un bărbat de vârsta mea Nu o să-i fie pe plac Ai oh, oh, ce rău o cunoaște e, Zic, zic, până zic știi, acum. zic mai, mai are o însușire de care am uitat să vă vorbesc Nu-i poate suferi Pe de tineri Bravo! Deloc Bravo! În schimb, se nebunește După bătrânii Asta, așa Bătrânii, ofară Deosebire Și vă sfătuiesc să nu faceți pe tânărul cu ea Deloc, dar deloc Ori da. unul de 60 de ani Poate da. bine, mii. pentru că în ceea ce mă privește Nu mă dumirez deloc și nu pricep Cum de se găsesc femei Cărora să le placă tineri care se sclip, da. pustesc ca niște muie. muie. Da, nu, și nu mai e. au și mutra de secret frumoș. Da, bine, nu pe lângă o făptură ca dumneavoastră. E bine, așa este. Pe jupâna arba. Așa, bărbat. Da. Zic și eu. Da. că când va prinde. Da. Ia să măi puțin. Ia uita. Doamne, dar cât sunteți de minunat. Întorceți-vă puțin, spate, așa. O pic, un pic, un pic. Nu se poate ceva mai frumos. Am aici puțin. Faceți câțiva pași. Vă rog eu câțiva pași. Ei Trup bine legat și care nu dovedește nicio urmă de beteșu. De asta m-a oferit Dumnezeu. Auzi? Doar așa, dar din când în când, nu? Ce? Mă ține în coșul pieptului. Ah, să, doctor. Știți când v-am zugrăvit, așa cu dea și într-una vă laud, ca să o credințesc ce ar cu un bărbat ca dumneavoastră.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 mă catariă, cine s-purcă, poate ar dracu să te ia. Hai lasă, hai lasă că știu ce să las cu una cu două. Lasă că te prind eu. Da, așa, de ce, de... Ia, ia, ia, ia, ada, liniște, ia veniți cu acea, Hai, apropiați-vă, veniți, veniți, veniți, veniți, veniți a, a, să vă împart porunci, ca să știți fiecare ce aveți de făcut, hai a, da, da, Ia, unii e jupărinea Clod? Clod, ia, apropiate-te Cu dumneata încep Îți ce să faci curat în toate odăile Da Dar ia seama să nu freci prea mult mesele și scaunele să nu se tocească Am înțeles Atenție, în timpul spățului. Îți încredințezi butelcile cu vin Dacă a. piere vreuna Sau o spargi ce o opresc din simbrie Clar? Da, exact da, <gânt> Dumnezeu da, da. ta, a și da, natal la Meruș. Da, da, a, Aveți da. să spălați paharele Și să turnați de băul la musafir da. Dar numai când vedeți că vă cer a. Nu uitați a, să serviți da. apă cât mai din belșug da? Dar trențele astea nu le dăm jos de pe noi da, da, când vedeți să o simt musafir, Dar băgați de seamă să nu le prăpădiți păi, Stăpâne, punește da. și dumneata Că pieptarul meu are o pată mare de ulei de lampă păi, Iarnă, da, da, da, da, dragii mei, stăpâni,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 iar nata fiul Emne, da. vino încoace, te poftesc să nu te uiți urât la ea Eu? Da. Să mă uit urât? dar Pentru ce? Lasă că știu eu ce mocnesc copii când li se însoară părinții și întâmpin-o cum nu se poate mai prietenește Clar? Ca să vorbesc deschis, tată, nu pot făgăduia am arătat chiar atât de fericit că o să fie mamă vitră Mă ma oricum, eu te rog să te stăpânești, da? da? Valer, unde ești? Da, stăpâne Ia și tu seama da. Acum, jupânești Jean-Jacques Da-ți tu Ia proprietate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 Păi dacă îmi dați ban de stradă bă, ban ban ban ban ban mai cum deschid des ban ban ban ban. A nu știi să spun, că ban ban ban ban ban. Nu are. dreptate și eu, Ban tot timpul ban. Eu de când sunt pe lume n-am auzit răspuns mai obraznic. Da. Mare scofale să pregătești o masă bună, dacă ai ban ban ban ban mulți. Da. Dacă ești tomișteț. Nu e cazul tău, faci masă cu bani puțin. Bravo, domnule independent. V-aș fi foarte îndatorat dacă ați pofti la bucătărie în locul meu. Da, Auzi... Mai, da, da, Gata, Gata? Mai... se poate? Da. Spune mai curând ce trebuie. Dar cât o să fiți la masă? Păi 8, cred. Sau, mă rog, 10. Da. Tu, tu pregătești pentru 8. Când e mâncare pentru 8, îi da, se da. mai găsește și pentru 10. Pentru 10. Bine, bun, bine. Da. Atunci patru soiuri de ciorbe de carne, Doamne, și cinci feluri de gustări. Eu prezide. Feluri te măncă. Mai ta ce ți-a împedită că eu am poftit un oraș întreg aici la mine? I -a i -a te... mi se pare că n-am auzit bine. Da. Cum adică, tu ai chef să pleznească musafirii de atât de feluri, e stai? E, ia stai puțin. Da. Tu socoti că stăpânul și a poftit prietenii Ca să-i ucidă o masă unde se servește prea multă carne?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 Vino, vino, vino să te sărut pentru vorbele astea E cea mai frumoasă zicală pe care am auzit-o Vă mulțumesc, vă mulțumesc eu. Și să despre trăiești, ospăți Să mănânci, zis? Să mănânci ca să mănânc, trăiești? Vet? Nu să trăiești ca să mănânci, mănânci. mănânci. Notează-o și dar da, nu știe a... să scrieți Despre spăți. Lăsați-vă în seama mea da. Da. Știu eu cum să-l rostuiesc? Iar și jupâne, Jac. Îți rămâne să-mi cureți caleașca, să-mi hab ca să fie gata de mers la iarmă rog. Clar? Hai! cai dumneavoastră, să Da, Păi de pot să mai miște, atâta apostez și-o încât nu mai sunt cai ziun. Ce arătări! i să fii acolo, tot nu slujezi la nimic. Hai, Și dacă nu slujesc, nu trebuie să mănânce. Mai... Mi se strânge inima când îi mă, cum se topesc pe picioare nervios, și de la urma urmei, eu îmi iubesc căișorii și când suferă ei, sufer și eu a, a, a, Eu îmi rupă în fiecare zi de la gură ca să le dau să mănânce -nice și Lasă de de că de aici până la băci! nu e cine știe ce departare Stăpâne, stăpâne, nu mă simt în stare să-i până acolo Și nu mă lasă inima să-i omor în bătaie în halul în care se găsesc Stăpâne, stăpâne, te rog eu, stai liniștit am să-i spun vecinului Picar să-i mâne el da. Tot vecinul Picar va îngriji de asemenea și de ospăț Știu, bravă. Opt, porții. Fie, Fie, opt porții mai bine să crape de mâna altuia, nu de-a de E Ia bine-mi place Da Auzi, ai fi gata să-mi spui tot ce se vorbește despre mine? Ei, când doriți, Mai să nu vă supărați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 V-a croit strajnic ul Iar dumneavoastră nici n-ați scrignit. <gătă> ia, ia, ia. Sunteți râsul și bajocurile a tuturor. Nu vă spun decât atât: zgârcitul care mănâncă de sub gâtie și mătală. Oprește, Ești un atunci! Băi, băi, păcat o Un pe zeveni și un nerușinat! Asta e. Aici, de-aia, de-aia! Băi, învață mai cum se vorbește! Învață-mă cum se vorbește! Plec, pentru că nu mai suport Învață-mă aici cum se vorbește! Sunt! Sunt! Da! să lui acasă! Dar unde să fie? Spun. Acum a ieșit. Spune-i, te rog, că-l așteptăm aici! Mă duc să spun și-l trimit aici imediat. Da. Dar ce că e Rebejor. Repejor, repejor, ce? Ce e, draga mea? Of, ce frosin? Ce? Nu știu cum se face, dar nu mă simt în apele mele. Afla că mă tem să-l văd. Fii. Te da de ce, Doar de ce? dacă tinerul bălai Despre care ne ai vorbit Nu-ți iese din minte Ai aflat cine e? Nu, n-am aflat Dar știu că e împotobit cu toate darurile spre a se face iubit mm -hmm. Și că dacă mi-ar fi dat să aleg <laughs> simt pe el l-aș lua Recunosc și eu, draga mea Că tineri ăștia bălai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 o să ai putința să te mariti cu cine vrei! Ar fi o mare necuvință din partea lui să nu moară în cel mult trei luni de zile. Nu, dar uite în carne și oase, deci și până la Vai frosind, ce suținie! Niste pietre, care se duc și la. Vai frumoasă! Domnule! Vai, da! Te rog să nu-mi iei nume de rău, că spun că farme de-mi sar s-ar singure în ochi, susțin și întăresc, chiar întăresc că ești o stea. Ești cea mai frumoasă uh, stea care sclipește între stele. Uh, uh, mit, miti, mititico, uh, scumpa mea, uite pe fica mea care vine să-ți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 E, e frumoși ca frumoșită, că n-am înțeles. Um, oh. Că te găsește fermecătă. A, prea mare cinste de mine, minunată copil. pot Uite și pe fiul meu care vine să-ți facă o plecăciune. Domnișoară? Oh, Frusim, ce e? E tocmai tinerul despre care ți-am vorbit. Ce, te mir, te mir, că am copii așa mari? Da. da. da. Auzi, curând scap eu de gata. <laughs>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 Vorbele mele vor putea părea grosolane, dar sunt încredințat că dumneavoastră le veți judeca după cum se cuvine. Dacă ar atârna de mine, nunta aceasta nu s-ar face. Uite-l, o prăzniție astea. Mai, auzi, altceva spune așa la rândul meu vă răspund că simt la fel ca dumneavoastră. Și dacă nu sunteți încântat să vă fiu mamă vitre. Nu! Nu mamă!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 să vă mărturisesc că n-am văzut pe lume ființă mai fermecătoare ca dumneata oh. Că nu e fericire mai mare decât să fie cineva iubit de dumneata oh. Domnișoară, da. nu cunosc noroc mai mare decât acela de a-te avea oh. Așa încât sunt gata să înfund orice piedică spre a cucerii o pradă Atât de da, da, da, da. Domnul, Dacă nu ce cu separare, domnul stai, tata vorbesc în numele Slavă domnului, am și o limbă ea mai bine au doscaune. A nu, nu, nu, nu, nu, mai curând să plecăm la iarma, rog. Să plecăm. că nu m-am Ai văzut ce scuntei aruncă diamantul pe care tocmai îl poartă tatăl meu pe deget? Adevărat! te furat. Scapă ochii. Ia de mine ul tată. lasă vă la el mai de aproape. E atât de frumoasă mâna care o îmi podobește. Opriți, Ce? tatăl meu vi-l dăruiește. Da, eu? Măi, eu? No, Nu, nu, nu, nu pot primi. Glumești, domnișoară. Dar nici prin gând nu-i trece tatălui meu să-l ia înapoi. Uite de puțin ce suplărat e. Uite, uite, uite, uite pa, se umflă.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 Să dibuim mijlocul ca el Să nu mai vrea pe Marian Înțelegi? Da, da, stai, stai, stai, stai Dacă am găsit de pildă o femeie mai coaptă Care să se prefacă atât de bine Încât să treacă drept Cu coana de neam, vicontesă sau o contesă venită din Bretagne hm? Pe urmă Precep eu să-l fac pe tatăl Vitale să creadă că este foarte bogat și că pe lângă case și a careturi mai are și o, o, o, o sută de mii de scuzi. No, no, no. Că e îndrăgostită moartă de el și că atât dorește să se vadă nevasta lui. Da, da. Ce ziceți? Ha, fiindcă să spun ceva. Edre, Bătrânul te iubește, Marian, dar mai presus ce vrei să faci? Iubește Banul! Discusită socotele ți-ai făcut! Lăsați te mine copii! Mi-am adus aminte eu de o prietenă de mea care toc mai ce ne trebuie. Să fie încredințată frosind de întreaga mea recunoștință dacă duci treaba asta până la capă. Ia daca lata va așteaptă! Put-te că ori-ând doriți, gata. Tatăl dacă domnara rămâi acasă. Le însoțesc eu pe Nu, Nu, nu, nu, nu, nu, nu, Eu te potrez să nu pleci! Poți să se ducă și singure Iar cu dumneata Eu am de vorbit. Stai aici, stai aici Hai, hai, hai Lăsați-o la Așa, stiu Lăsăm la o parte Co să fie mamă vitregă Ce crezi tu de fata asta? ca să spun drept, De aproape nu mi s-a părut Așa cum mi-am închipuit-o Adică? Adică înfățișarea e de mironosiță Dar frumusețea așa, așa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 Așa, ne la locul ei, o căsătorie între mine și o fată atât de tânără. Absolut, tată. Și deoarece e, o cerusem și impusem în joc cuvântul, știi, mm -hmm. așa. Eu ți-aș fi dat oție. Da. Oh. Dar dacă văd că nu-ți place, asta oh. e. O. Oh. Oh. Ne-ai -ne fi dat o. în căsătorie de soție? Da.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 Și nu vreau să te silesc eu să-ți pe inimă Nu că nu, nu. Nu, nu Tu știi că o căsătorie silită nu poate fi fericită ei, -a? -a -o, o să fac... ah, Dacă ai fi iubit-o cu adevărat ei, Atunci treacă meargă de la mine ah. Te lăsam să o iei de soție în locul meu Dar acum dacă tu zici că noi iubești da. Și nu iubești te vede pe fața ta că nu ba... iubești Mă întorc la hotărârea mea din timp Hai zic, hai să o opresc pentru mine ah, Dacă așa stau lucrurile Uite tată, îți dezvălui inima Adevărul e că o iubesc din ziua în care am văzut-o pentru întâia oară la plimbare Ca din aur eram hotărât să i cer învoirea, să mă însur cu ea Ce, ai fost la ea acasă? Da Ei mărturisit că o iubesc și că ai de gând să o ceri în căsătorie? Fără-ndoială Ba, i-am dat a înțelege și mamei ei Mai ce bine pare că le-am aflat taina e tocmai ce doream Ascultă, băiatule Da, da, da Să încetezi de a te mai ține după fustele ei Fiindcă eu o păstrez pentru mine Clar? Iar dumneata te cât de curând cu aceia pe care ți-am ales -o. Bine, tata! Așa! Frumos se-ai merg, joc Ce? de mine! Iată! Și dacă aici au ajuns lucrurile, află că eu nu renunț la dragostea mea pentru Marian! Cum blestematule? Ai de gând să-mi pui bețe în roate? Dumneata îmi pui bețe în roate! că eu am cunoscut-o Ai uitat că sunt tată și-mi să de ascultare Nu, no, întotdeauna copiii sunt datori să de ascultare părinților ce? Și dragostea nu cunoaște-mi de tine E, roșelor, nu ridici-o una, bineînțelegi? Eu Ei, când spun ceva stăpâne, ce? De ce mai vrei? Stăpâne, domnișorule, ce aveți de gând? De ce vă certați? A fost jubăneșa, e bine în coace da. Fi judecător și spune dacă nu am dreptat ah. Mi-e dragă o fată și vreau să o iau în căsătorie atunci, pânzuratul de fiu mi-o spune că și el o îndrăgește și că o vrea de soție împotriva poruncilor mele. Asta nu se cuvine. Așa e? Da. Și ce poate fi mai groaznic decât un fiu care se ia la întrecere cu taică-sul? Întocmai, stăpâne, așa e drept domnișorul clane. vezi? Jacques! Deoarece chiar el te-a judecător, tu ai să hotărăști de partea cuie dreptatea. Prea mare cinstea pentru mine. Jacques! Iubesc o fată care răspunde simțirii mele. Când poftim că lui că îi se năzărește să-mi tulbure fericirea cu cererea lui în căsătorie. Pe asta nu e frumos din partea lui? Cum de nu e rușine? La vârsta lui mai trece prin minte să se însoare? Nu se gândește cum îi stă îndrăgostit? Ai dreptate, mă duc să-i șoptez două vorbulițe. Stăpâne! Ce e, ce. Băiatul Dumitale!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 Lasă-te-n seama mea, stăpâne Deci orice altă toate... Domnișorule, află că tatăl dumitale nu e așa de nesocotit cum îl crezi E gata să țin lăsnească tot ce dorești dacă îi vorbești domnul Și arăți respect Te rog, jupânejac da. Spune că dacă mi-o pe Marian, am să fiu cel mai supus copil de pe lume S-a făcut Stăpâne E gata să primească tot ce ai spus da. Domnișorul este încântat de făgăduiele dubitale da. ah. Acum apropiați-vă Apropiați-vă da, și da. stați de vorbă da. cu focți ah, Era cât pe ce să vă da. certați da. Fiindcă n-am ce să vă potolească A, Așa, da, da, da, da, da. <laughs> să-ți fii recunoscător toată viața da. e, pune, da. pentru că te-ai purtat frumos Eu zic că meriți o răsplată Vă să. vă, vă, sărut. vă stai, sărut mâinile Stai, stai puțin stai da, să... Stau. Ah, N-am da. să uit Bine, să vă sărut să mâinile, da, da, mâinile. Da, da, Tată! Te rog să mă ierți că nu m-am putut stăpâni Ei, să mă întâmple, las, acum ce mai e? nu. ier Mie îmi pare nespus de bine că Ți-a venit mintea la cap Ce bun ești, da? Ce bun ești că ai uitat așa de repede ah. Tot ce ți-am greșit da. Iar eu sfăgăduiesc că orice mai cere Îți dau cu bucurie. Dar nu-ți mai cer nimic, tată, după ce mi-ai dăruit pe Marian. Bunătatea ta mă copleșește dăruindu-mi-o pe Marian. Și ni spus că-ți-o dăruiesc eu pe Marian? Dumnezeu, tată! Eu, din potrivă, tu ai spus că renunți la ea. Eu, nici pomeneam! nu ai să nu te mai gândești la ea? Nu! Eu nu te mai recunosc drept fiul meu. Te dezmoștenesc. Hai, te rog! N-am să vă prebădesc! Hai, La fleș. Bine că te găsesc. Pupă-mă, pupa mă Hai, vreau să-ți arăt ceva. De azi dimineața îi dau târcoale. Cui? pupă Uite Nu, nu, Uite aici, comoara tatălui dumii aici, în casetă. Cum ai făcut? Cum ai făcut? Lasă că spun eu cum am făcut. Hai să fugim la un Hai, Unde-ai Dumnezeu le trăduit? Ah, m-au nimpici, m-au omorât. Ne-au ah, furat banii jorii. Cine poate fi în încă nu o să aduci! Unde-o fi acum? În ce calul se ascunde? Cum să fac? Cum să fac să pun mâna pe el? un o să la el! Vorba bine, nu! Stai! O te nu. nu! Stai! Stai! Stai! Așa! cine Care-și? Care-și? Da. Oprește-te! Hai! Hai! Dă-mi, dă-mi, dă-mi banii, Mi s-au rătăcit mâinței, nu mai știu unde sunt, cine sunt, niște fac bănișorii mei! <gătă -i> Băișorii bă bă bă mi Prieteni mei, lași Cum ați pierit Și de când n-am rămas fără voi Nu, nu Nu mai găsesc sprijin Nici mângâiere, nici bucurie pe lume Gata, gata, gata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 Nu se dovedește nimeni să mă învieze, aducându-mi înapoi banii sau, sau spunându-mi măcar cine i-a furat, Oricare ar fi hoțul a pândit cu mare să ceasul, tocmai când am stat de vormă cu nemeri cu asta de fiu meu, mă duc, mă duc să caut poliția! La cazne! Toată lumea la cazne, servit toți, luci, fica Și la urmă eu, aia, aia, ai, ai, ai repe de poliția! Străjile, judecătorii, de licierii, și jigăloii! Spânzurații! Spânzurații pe toți! Iar dacă nu se găsesc bănișorii! Păzurati-mă și pe mine. <laughs> Să fac cum știu, ce Dumnezeu? Îmi cunosc meseria, dar nu de azi de Toți, toți judecătorii sunt datori să lupte ca să mi se facă dreptate O să îndeplinim toate cercetările legiuite Spuneați că în casetă se găseau... Zece mii, zece mii de galbe îmbătuți pe o Ăsta e furt, nu glumă A -a. A -a. A -a, Bănuiesc pe cineva? A -a, pe toată lumea, pe toții bănuiesc Așa că te rog să arestezi. Arestează întregul oraș, arestează-i pe toți. Eu sunt de părere să nu speriem oamenii, nu. din potrivă, să ne străduim a aduna cu dibăcie oarecare dovezi. Uite mai bine unde e jupă în uite a uite. Jupă care da. are să ne spune ceva, se vede pe față. Nu, nu zi... te speria, draguță. Eu nu bag frica în oameni. Totul e prietene. Să nu ascunzi nimic stăpânului dumneavoastră. Pe fiul mea o să vă spun tot ce știu. Așa că o să vă ospătați cum nu se poate mai bine. No, când vine, vine să te badă, acum. M -m -m -m mă, Nu de o spăție vorba. Da. Mai cum nu spunem ce știi de bani. Care mi s-au furat banii. banii. Vi s-au furat da, bani, dar bani și de spânzuri. Dacă nu mi dai înapoi, dă-mi înapoi, dă-mi dă numele lui Dumnezeu nu l am Prietene, dacă da. mărturisești, nu ți se face niciun rău. Ba mai mult, Stefanul Dumitale te va răsplăti după cuvinte. Da. Da. Mi s-au furat da. astăzi banii și nu se poate. Ca dumneata să n-ai oarecare el. Uite că mi-a picat prilejul nimerit Să mă răzbun pe Valer, intendentul nostru De când s-a încuibat aici, el taie și spânzule uh, Stăpâne, Hai, Jacques, spune stăpâne dacă e vorba să dăm lucrul pe față Eu cred că jupânul intendent a săvârșit ea. Mm. Da, mm. Valer? Da, da, da Nu se Poate, Valer, pe care îl socoteam omul meu de credință. Chiar el stăpânește, chiar el... îl bănuiesc el v-a furat. Nu se poate. Valer, da. l-ai văzut cumva Dântar Coală, locul unde am ascuns banii? L-am văzut, dar unde ați ai ascuns banii? În grădină. Ah, sigur, în grădină, în grădină, în tocmai l-am văzut Dântar Coală prin grădină. Dar în ce erau băgați banii? A, bă, ce, într-o casetă? Așa e. L-am zărit cu o casetă. Da, ai, da, ai, ai, stai cum arăta caseta? Ca să văd dacă era a mea. P cum să fie, ca orice casetă era. Bineînțeles, dar trei care am adică o ten. casetă cum? era. Era o casetă destul de mare. A mea. era mică. A, ah, mică? Da. Mică? -mi Bineînțeles că era mică. Nu? Dar eu am socotit o mare. După ce se găseam înăuntru... Da. Și ce culoare dacă era? Dacă ce culoare era ea? Păi dacă m-ați ajutat un pic, v-aș spune imediat... Era așa cenușie Bătând în roșu, Gata, roșu, gata, asta e, caseta mea este Ea, ia, ia, ea, nu mai pentru ndoială Doamne, cine să te mai încrezi, doamne Stăpâne, stăpâne, da. uite-l că vine în și da. pe Valer Te rog frumos, mm -mm. te rog din inimă mm -mm. Să nu-i spui Ce? că l-am dat în gât Ia, probie-te Nemerniule Ia, te, ne merg, ulei, -te aici, mă Cum, cum, mă, ne merg, Că le nu roșeși, măcar După asemenea fără de lege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 mai de multă vreme hotărâsem să vă vorbesc Așteptam numai împrejurarea priernică Așa, Acum e drept că am făptuit față de dumneavoastră o greșeală Dar o greșeală dintre acele care se pot ierta Și să știți, după ce mă veți auzi Veți recunoaște singur că răul nu e atât de mare pe cât îl socotiți Răul, nu e atât de mare pe cât îmi socotesc? Hai, de mânapoi. De înapoi ce mi-ai răpit, dar spune ce te-a îndemnat să te porți așa, ce? Dragoste. Dragoste? Mm -hmm. De galbenii mei? Mm -hmm. Vă-njelați, nu bogățiile dumneavoastră m-au ispitit? Dragoste. Ce? Socotiți că e un furt? Și păi, dar ce-a fost dacă un furt?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 Akei okay, frumoși casete mele. Uite cum vor pește de ea ca de o ipofnică, dar nu mai pricep nimic. Or frica de pușcărie îl face să bată când e A -a -a -a. au ce tot în tu aici de fica mea. ce, ce... ierdă de -abia -am voit s-a învoit să semnăm în scris amândoi o făgăduială de căsătorie. Domnule comisar, repede, repede, îndeplinește cele de cuvință în datorii dumitale și trimite l la pușcărie și ca hoț și ca demenitor. La pușcării. Nu mi se covine niciun nume, nici altul. Iar când veți afla cine sunt, nu o să mai vorbiți. Elis, fii fica nevrednică de un tată ca mine. Așa urmezi tu pe care ți le-am dat... Lasă de prindem mrejele iubirii lui un tâlhar! Cop! Un tâlhar de drumul mare! Da, să să, să stați înainte de orice! Cer să fiu ascultat! Tată, tată, tată, fie milă! Te rog, dă dovadă de simțiri Iis. mai omenești! Cred că legământul pe care l-am încheiat cu el o să ți se pară mai puțin ciudat da. când vei afla că fără de el de multă vreme și fi fost pierdută pentru dumneata! Da! Tată... El m-a scăpat atunci când am căzut în râu. În numele dragostei de părinte, te rog, fierbinte Nu vreau, nu vreau să nimeni nu vreau gata, justiția să facă dreptate, să pune. Nu vreau să îmi plătese, Sunt cel mai nefericit om de pe lume.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 Nu, mai ca să îmi fure banii și să-mi adăvinească fica. Spuneți, spuneți cine s-a atins de banii dumneavoastră, pentru că da. eu unul nu mai înțeleg nimic. Da, da, da, da, da, da. Da, da, da, și au semnat amândoi o făgăduială de căsătorie. Jignirea asta te privește în primul rând pe dumneavoastră, Signore că Te rog hmm. să pornești urmăriile cu poliția ca să te răzbun de neobrăzarea lui. A lui. Departe de mine gândul de am luat cu silă.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 atunci trebuie neapărat să știți și cine este domn Thomas Dalburci. Bineînțeles că știu Deoarece puțini oameni l-au cunoscut mai temeinic ca mine Spune, spune mai departe M Mai am de spus doar atât El mi-a dat viața Nă scocește altă poveste și poate o să se meargă mai ușor Cum îndrăznesc să susții că ești fiul lui domn Thomas Dalburi? Îndrăznesc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 Și maică-mea, maică-mea, sărmana, care o să fie nespus de fericită să te vadă, mi-a povestit de nenumărate ori nenorocirile familiei noastre. Surioară! De... Oh. Cerul ne-a scăpat și pe noi de la Nec. Dar dacă ne-a redat viața, a fost cu prețul libertății noastre. Cum? Da, deoarece niște corsari ne-au cules pe mama și pe mine de pe sfărămăturile corăbiei. O, oh, cerule!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 se caută în căsătoria lui, coginga și făptură, mângâierea unui nou cămin. Tată, da, acesta e fiul dumneavoastră. Ia vină, vină, bravo. Eu, uite, n-am știu. Mai, ia să-mi plătești și 10.000 de galben de care mi-ai furat. Da, fiul meu? Fiul meu te-a furat pe dumneata? Da, da. da. Dumneata, mă crezi în stare de o faptă atât de josnică tată, să te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 Îmi faci pentru nunta și haine de socru? Ah, <grijinilor> Iar acum să ne bucurăm în voie de ziua asta, fericită! Domnul Domnul, vă fie cu Mi-e Cine îmi plătește ce -a Ia Gata, te rog, eu n-am nevoie de înscrisurile de Gata, Nu asta, mai doamne. spune! Da. Ori ți-închipui că eu muncesc de pomană? Nu, nu. Plătesc, îl plătești pe comisar ca să nu mai mă Îl Și acum, Marian, să mergem repede! să parte și mamei tare bucuria noastră! Hai să mergem, să Hai! să, mergem, să mergem. Hai, hai, hai. Ha ha mergem! Iar eu mă duc să-mi revăd, draga mea, ca Ați ascultat Avarul de Molière?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 Claudiu Blunț, Marian Delia Nartea, Prosin Stela Popescu, Jupân Jac, Radu Panamarenco, La Plesi, Petre Lucu, Ansel Alfred Metiu, Comisarul Alexandru Binda, La Merluș Eugen Rapoții, Brandovin Sorin Gheorghiu, Un servitor,